E allora cominciamo la trasmissione. La parola a Paolo. Sì, buonasera a tutte e tutti. Oggi, diciamo come di consueto, divideremo la trasmissione in tre parti e concentreremo la nostra attenzione su tre temi differenti. Partiamo dal, dall'Assemblea nazionale, direi più precisamente dalla tre giorni della rete Stop Panel. che è iniziata ieri con la se non ero la terza siamo arrivati alla terza alla seconda assemblea internazionale appunto della campagna Stop Enel che è proseguita oggi con un seminario di approfondimento e domani si svolgerà un sit-in proprio sotto la sede dell'Enel in viale Regina Margherita 125 durante lo svolgimento dell'assemblea degli azionisti ecco Una rete che è nata ormai da un paio di anni, se non erro, e abbiamo proprio in collegamento telefonico Caterina eh, Amicucci di Recommon, una delle realtà promotrici di questa, di questa rete. ecco Perché a un certo punto si è sentita l'esigenza di mettere in rete le realtà i comitati sia italiani che a livello internazionale? si battevano contro Enel e in particolare contro alcuni progetti della, della multinazionale Enel. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto eh, ma, diciamo, il lavoro su Enel in America Latina nasce nel 2009 quando Enel ha comprato Endesa, che era la società elettrica spagnola e con Endesa ha ereditato numerosi progetti già diciamo in cantiere della società spagnola. E quindi la prima campagna alla quale noi siamo stati invitati come italiani, in quanto è per il 31% ancora una società pubblica, è stata la campagna Patagonia senza lì che è iniziata nel 2010 con una campagna diciamo, gemella che appoggiava la campagna cilena Patagonia si ripresa. Poi con il tempo altre comunità, altre organizzazioni in Guatemala, in Colombia hanno cominciato a contattare diciamo, i movimenti italiani, i comitati italiani, per una solidarietà attiva eh, rispetto a progetti, soprattutto idroelettrici, che in America Latina l'impresa stava sviluppando. E chiaramente però noi il problema di Enel ce l'abbiamo anche in casa, abbiamo una rete no-coc, una rete no-carbone che già da diversi anni tenta di articolarsi a livello nazionale, per cui diciamo il collegamento è stato abbastanza eh, semplice e intuitivo, cioè quella di creare una rete. che raccogliesse e soprattutto unisse tutte le lotte eh, delle comunità nei confronti dei progetti eh, ambientalmente e socialmente devastanti di Eners. E più nello specifico questa, questa tre giorni di sia iniziative ma anche assemblee, appunto è in occasione, diciamo è in contemporanea con l'assemblea, degli azionisti e diciamo quali sono stati gli appuntamenti e magari i, i temi trattati e poi magari lanciamo anche l'iniziativa al sitting di domani. Sì, ieri si è sposta all'Assemblea internazionale al Cinema Volturno che eh, è un po' eh, partita dall'appello che soprattutto le realtà italiane hanno proposto agli amici internazionali, peraltro non solo latinoamericani perché l'Enel ha anche progetti di energia nucleare nell'est Europa, ha eh, progetti a carbone in Romania e in Albania, quindi c'è anche la componente presente qui insieme a una rappresentanza di quattro eh, latinoamericani anche dell'est Europa e, diciamo l'appello che l'Italia ha proposto era basato su è basato su tre parole chiave che sono salute, democrazia e lavoro che in parte intersecano un po' tutte le vertenze sia a livello nazionale e internazionale. L'assemblea di ieri ha preparato gli interventi che verranno fatti dentro uh, l'Assemblea la, Generale dell'ENEL, eh, che sarà, ci saranno due portavoci, uno italiano. che è un Mapuche, Umberto del Cile e una Simone Ricotti del Comitato Nococ al Palazzo Vecchia porteranno un po' l'esito della discussione assembleare che c'è stata ieri dentro l'assemblea, mentre fuori ci sarà un presidio al quale ovviamente poi inviteremo tutti a partecipare. E, molto interessante anche una proposta che è uscita fuori che arriva dalla Colombia che è quella di un invito a tutti i movimenti stop panel ma anche gli altri movimenti che si occupano di acqua di infrastrutture di energia eh, ad una carovana internazionale in occasione del 12 ottobre che è la data dove gli indigeni eh, celebrano in maniera provocatoria eh, la scoperta dell'America ovvero anni e anni di colonizzazione quindi diciamo una, una data che invita a riflettere ai nuovi meccanismi della nuova colonizzazione di territori in casa nostra e ancora in America Latina. Bene, e quindi ricordiamo allora l'appuntamento di domani? L'appuntamento di domani è a partire dalle 14, davanti la sede dell'Enel, in via Regina Margherita 125, e saremo lì con diciamo striscioni e messaggi che provengono un po' da tutti i territori che sono martoriati diciamo, dai progetti di Enel, siano essi grandi dighe oppure impianti a carbone che continuano diciamo, ad ammalare le popolazioni qui in casa nostra. Bene, allora ti ringraziamo Caterina e ci risentiamo presto, anche per capire come andrà domani e per le poi future mobilitazioni della rete Stop Enel. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. A presto. Sì, allora quindi l'invito ovviamente è quello a partecipare tutti e tutti domani al Presidio a viale Margherita 125 a partire dalle ore 14. E credo ecco un po' i, i, i temi che appunto sono stati un po' sollevati in questo appello, ma in particolare anche nel, dalla discussione dell'Assemblea di ieri al Volturno, quindi la questione della salute, del lavoro e della democrazia, sono abbastanza. Eh, diciamo sono quei temi che possono creare in essi tra diverse realtà e movimenti che si battono in difesa dei, dei beni comuni quindi in difesa dei territori e in difesa anche di, delle, delle risorse come il Movimento per l'Acqua da sempre diciamo che appunto la questione della crisi democratica e del rispetto della democrazia di alcuni strumenti che vengono dati sono uno dei temi su cui dovremmo concentrare diciamo, la nostra attenzione e cercare di creare il maggior numero di connessioni possibili tra le, tra le varie realtà e quindi sicuramente nella campagna Stop Enel questo è un, un elemento fondamentale visto che appunto le comunità locali dovrebbero essere interpellate dovrebbero poter decidere sul futuro appunto delle comunità stesse e dei, dei propri territori e quale modalità di sviluppo, se ancora si vuole utilizzare questa parola, E è utile e opportuno per, per, quei, per quei territori io manderei una pausa musicale e poi ci aggiorniamo dopo e torneremo a parlare più strettamente di acqua e vi ricordiamo anche il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 ascoltiamo White Summer Led Zeppelin mm -hmm. Allora, torniamo in diretta, come accennavo prima, eh, continuiamo a parlare delle vertenze e delle mobilitazioni del Movimento per l'Acqua, e nello specifico adesso andremo a parlare con Colen Dugliege del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, perché appunto in quella regione, in quei territori, proprio nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, c'è stato tutto un dibattito e delle assemblee dei sindaci che dovevano appunto, approvare eventualmente la nuova tariffa proposta dall'autorità per l'energia elettrica e il gas e domani ci sarà appunto un'importante assemblea dell'autorità idrica toscana In cui diciamo appunto si arriverà appunto a conclusione di questo percorso decisionale. Ecco prima di passare la parola a Colen e quindi farci spiegare nel dettaglio quello che è avvenuto e poi anche ovviamente le iniziative e le mobilitazioni che ha messo in campo il forum toscano. Una breve introduzione per far capire il contesto in cui ci troviamo, perché c'è la necessità ancora di mobilitarsi sul tema del rispetto. dei referendum e della volontà popolare espressa nel 2011 Come sapete, come più volte abbiamo ripetuto, il secondo referendum riguardava la tariffa dell'acqua, in particolar modo il fatto che non si potesse far più profitto sul, sulla gestione del servizio idrico e che quindi una quota della tariffa e quindi della bolletta che paghiamo come utenti dovesse essere cancellata, quella appunto che veniva chiamata tecnicamente la remunerazione del capitale investito. Nessuna istituzione preposta ad attuare il referendum ha dato seguito al mandato popolare, e però il governo Monti ha pensato bene di dare incarico all'autorità, appunto l'autorità per l'energia elettrica e il gas, di riformulare la nuova tariffa. Che come molti di noi ci si aspettava, eh, diciamo ha fatto una sorta di gioco delle tre carte e quindi ha rifatto una nuova tariffa con oltretutto calcoli molto complicati. E invece. Eh, sì, prego. No, non, vole non volevo ah. interrompere. Comunque vabbè, ormai ti sei interrotto. Eh, sì. Volevo aggiungere che la questione del profitto eh, è particolarmente odiosa perché si tratta di un profitto garantito per legge. Sì. Quindi il cosiddetto rischio imprenditoriale è completamente assente. Assolutamente assente perché veniva garantito pari a una quota del, minima del 7%. Che poi, come sappiamo, incideva ben, ben in modo ben. Maggiore sulle, sulle bollette. Ecco quindi ha fatto il gioco delle tre carte perché ha formalmente eliminato la parola, diciamo, la dicitura remunerazione del capitale, ma ha messo un'altra voce che si chiama costi degli oneri finanziari. Eh, che però equivale come modalità di calcolo a quella che appunto i 27 milioni di cittadine e cittadini avevano eliminato con il referendum. Ora, diciamo, questa. tariffa deve essere approvata a livello locale, per questo poi andiamo a parlare con Colen perché poi i vari sindaci riuniti in quelli che prima erano Iato e che adesso si chiamano in Toscana autorità idrica toscana con i vari eh, consigli, a, a, assemblee territoriali dei sindaci, in, in Emilia Romagna si chiamano in un altro modo, si chiamano ATER, si sta di fatto che Adesso a livello territoriale, prima a livello di quelli quelle che erano gli e poi a livello regionale deve essere sostanzialmente dovrebbe essere recepita questa tariffa. Ecco, non sta andando tutto liscio come l'olio per come si attendevano i consiglieri della dell'Authority e appunto per questo chiediamo a Colen che cosa è successo Queste tappe eh, della, di questo percorso decisionale sul recepimento della tariffa in Toscana e quindi perché è fondamentale domani l'assemblea dei sindaci, di domani per arrivare a conclusione di tale percorso. Eh beh, eh, diciamo che in Toscana la, mh, gli, i sei atti che esistevano all'origine sono stati riuniti in un unico atto, come hai spiegato. E eh, c'è stata le conferenze territoriali dove eh, in due, sui sei eh, è stata bocciata la tariffa dell idrica dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, eh, sulla zona di Arezzo è stata proprio bocciatissima, invece sulla zona di Pistoia, Prato-Firenze, che comunque è un bel capoluogo. Eh, malgrado eh, il voto favorevole di Firenze, eh, che ha diciamo una quota di maggioranza dentro eh, la, l'atto Publiacqua che gestisce il servizio nella zona, è stata diciamo, bocciata la tariffa dopo diciamo. Un un'assemblea un che ha avuto luogo la settimana scorsa abbastanza eh, calda, eravamo presenti e questo diciamo ci ha fatto piacere che Pistoia e Pratos hanno proprio tirato diciamo la, la parte volendo far rispettare il referendum. Eh, c'è da ricordare che la Toscana eh, fa parte de de della regione, è la regione che ha privatizzato l'acqua per prima e domani ci sarà l'assemblea che eh, eh, al posto dei 287 comuni che compongono eh, tutta eh, la, l'autorità la, la, la, idrica toscana. Saranno rappresentate solo da 50 comuni, che già c'è una, una perdita di, eh, di democrazia e di rappresentatività eh, a livello dei, dei comuni, perché certe comuni non sono assolutamente presenti. E domani queste 50, che rappresentano un po' tutte le, le parti de della regione, dovranno eh, approvare eh, quel che è stato diciamo, in parte eh, approvato, in parte bocciato. E diciamo noi saremo presenti a fare un presidio per eh, chiedere che non sia approvata le tariffe, che sia lasciata all'autorità l'onere di eh, fare le tariffe, dunque che i sindaci cominciano a rispettare un minimo eh, il mandato che hanno avuto dal loro elettore. dove in Toscana praticamente 1.700.000 hanno votato, più del 70% dei, dei cittadini hanno votato per togliere il profitto dall'acqua. Ecco Colen, poi diciamo sempre per rimanere la Toscana, anche se ha una valenza assolutamente nazionale, c'è stata anche una sentenza del Tar sullo stesso tema, cioè prima c'è stato un parere del Consiglio di Stato che ha detto chiaramente che le somme relative alla voce del profitto, cioè della remunerazione del capitale, erano state indebitamente percepite, almeno per il periodo del 2011 dopo il referendum, e poi la sentenza Del TAR Toscana che ha risposto sostanzialmente a un vostro ricorso è andata nella stessa direzione, diciamo, non ci dovrebbe essere più nessun dubbio sul fatto che eh, il profitto non dovrebbe essere più messo inserito nella tariffa. 27 milioni di persone l'hanno detto a livello nazionale, il massimo organo diciamo, del, della giustizia amministrativa come il Consiglio di Stato l'ha confermato nettamente. Il TAR Toscana lo ha ribadito, diciamo, per quello che riguarda una, un territorio della Toscana. Ecco il, domani i, i sindaci diciamo in modo scontato dovrebbero confermare ciò, ma aspettiamo, ci aspettiamo comunque un'assemblea anche qua calda, devo dire, perché eh, effettivamente un mese fa il TAR Toscana. Eh, contro, con, dove avevamo fatto un ricorso contro lato 2 che eh, l'anno scorso, un po' più di anni, un anno fa, aveva continuato a mantenere nel eh, piano tarifario eh, il profitto e la remunerazione del capitale investito, eh, ha reso la sua sentenza e ci ha dato perfettamente ragione, diciamo ovviamente. Dunque, per la Toscana è stato diciamo, un po'. Mh, una doccia fredda e i sindaci sono ben consapevoli che stanno andando contro la volontà democratica di, dei loro cittadini eh, andando a approvare una nuova tariffa che praticamente reintroduce eh, la, il profitto garantito eh, all'interno della, della gestione dell'acqua, cosa che proprio il Tar Toscana ha proprio sottolineato no? Dicendo che l'obiettivo del referendum era di rendere estranea alla logica del profitto il governo e la gestione dell'acqua, che era quello che aveva detto la Corte Costituzionale già in gennaio 2011, quando abbiamo presentato i quesiti e referendari. Va bene allora Colen, noi ricordiamo anche se sarà difficile visto diciamo, i territori dove si ascolta Radio Onda Rossa poter partecipare domani al presidio che farete a Firenze, eh sì. però magari qualcuno ascolta in sempre... streaming eh sì. e quindi e ti, ti invito a ricordare l'appuntamento di domani a Firenze. Allora domani uh, saremo alle 10 e mezzo uh, alle Cascine sì. accanto alla facoltà di Agrar dove Avrà luogo la riunione dei 50 sindaci della la IT, l'autorità dell idrica toscana, e eh, proveremo a, che, a far ottenere diciamo, da questi sindaci un voto contrario a eh, queste nuove tariffe. Grazie. Bene, grazie a te Colen, a risentirci presto e in bocca al lupo per tutte le iniziative e le mobilitazioni. E crepa al lupo. <ride> Ciao. Ciao, ciao sì, allora salutiamo Colen. Ovviamente sì, facciamo i migliori auguri per la mobilitazione di domani. Ecco c'è da dire che ehm, è una giornata abbastanza importante, perché, eh, appunto, nell'approvazione di questa nuova tariffa. il fatto che venga meno oh, la regione toscana come ricordava Colen la prima regione a pri ad aver privatizzato l'acqua in Italia essendo già venuta meno in un certo senso una delle altre regioni italiane guarda caso sempre governate dal centrosinistra, storicamente rosse come l'Emilia Romagna che ha dichiarato diciamo in modo un po' così Non proprio chiaro, però una sua contrarietà alla tariffa dell'autority, beh che domani se domani venisse anche una dichiarazione in tal senso da parte della, della Toscana. Anche con il peso che ha, visto che appunto su 5 su 6 ato sono gestiti eh, da ACEA. Ecco insomma, credo che sarebbe un, un segnale sicuramente importante. Anche diciamo di riscatto da parte dei. dei sindaci che fino a questo momento sono stati sin troppo silenti sull'applicazione sull del referendum e quindi sul rispetto della, della democrazia e facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo a parlare del, dell'acqua del sindaco diciamo, del sindaco di Roma E dunque dedicata alle istituzioni che non ricordano l'esito referendario, che non ricordano le sentenze della Corte Costituzionale, che non ricordano le sentenze del Tar del Consiglio di Stato, I Don't Remember di Peter Gabriel. Torniamo di nuovo in diretta appunto per parlare della cosiddetta acqua del sindaco anche se non lo è più ormai da quasi 15 anni qua a Roma e parliamo in particolar modo di una proposta che il coordinamento romano acqua pubblica ha fatto e ha lanciato poi pubblicamente il 22 marzo scorso in occasione della Giornata Mondiale per l'acqua una proposta di ripubblicizzazione del, del ramo idrico di Acea come appunto come prima tappa per la ripubblicizzazione della della holding ai noi come si deve definire ormai eh, Acea. Ecco, siamo in collegamento con Simona Savini del CRAP a cui chiediamo innanzitutto di spiegare perché è, eh, diciamo ripubblicizzare si può a Roma e perché è utile e opportuno farlo soprattutto adesso e non attendere ulteriormente sì diciamo che mh, dopo aver vinto il referendum quindi dopo che i cittadini di Roma e d'Italia eh, si sono pronunciati per la gestione pubblica dell'acqua E abbiamo un po' preso il toro per le corna abbiamo messo il naso nei bilanci di Acea e di Acea 22 2, -2 e con l'aiuto ovviamente di esperti di questa materia per sostanzialmente non perché le motivazioni politiche per la ripubblicizzazione non fossero sufficienti ci sono e diciamo avanzano che ripubblicizzare sia un dovere perché i cittadini l'hanno scelto ci sembra appunto un'ovvietà E quello che volevamo era che nessuno ci potesse rispondere con, la solita, con il solito ritornello, sì è vero si dovrebbe ma non ci stanno i soldi, non è possibile eh, ricomprare le quote, è impossibile eccetera volevamo vedere se era possibile e eh, appunto questo… questo studio che è un, un approfondimento sui, sui dati, sui bilanci, un po' un'analisi e ci dice una prima verità, ossia che eh, ricomprare da parte del comune di Roma e dei comuni della provincia di Roma che sono sotto Aceato 2, eh, le quote che sono adesso in mano ai privati, principalmente i principali sono Caltagirone e Suez, eh, è un'operazione che si può fare con risorse interne di Acea, ossia risorse che vengono dalla gestione. In pratica le nostre bollette, noi eh, pagando la bolletta dell'acqua paghiamo il servizio, quindi copriamo i costi e paghiamo un margine di profitto che va in tasca eh, ai gestori. E questo margine di profitto, non essendoci più gestori privati, quindi immaginando una gestione completamente pubblica, eh, è sufficiente a eh, ricomprare le quote, quindi eh, rendere eh, la, la gestione, ripagare eh, l'investimento iniziale di riacquisto delle quote, E, e di coprire tutti gli investimenti, con un orizzonte temporale che eh, non è brevissimo ma non è nemmeno infinito, il calcolo dice che in 13 anni eh, si ripagherebbe eh, l'iniziale prestito, perché ovviamente servirebbe un prestito inizialmente per ricomprare le quote, in 13 anni si potrebbe ripagare tra l'altro con interessi normali, gli interessi di mercato, non abbiamo nemmeno ipotizzato un prestito a tasso agevolato. E questo appunto ci dice che ripubblicizzare si può. Perché si deve, oltre a tutti i motivi politici, questa, questo studio ha messo in luce eh, che attualmente Acea e acea 2, che appunto ne fa parte, galoppano verso un indebitamento sempre più drammatico, un indebitamento esponenziale che... Eh, nel facendo insomma un, um, una proiezione al 2020 eh, si triplicherebbe rispetto a quello che adesso si arriverebbe, se non sbaglio, a, a qualcosa di come 2 miliardi e um, un indebitamento che quindi evidentemente porterà eh, visto che non sono mai i privati che ci rimettono eh, porterà al fallimento del, dell'azienda stessa questo nonostante il fatto E nonostante il fatto che ogni anno sono molto alti gli utili che fa ACEA e ancor più quelli che fa ACEA2, Acea 2 2. il nocciolo della questione è quindi, evidentemente, che gli utili vanno in tasca a qualcun altro invece di essere utilizzati per gli investimenti che invece sono sempre di meno o comunque per risanare l'azienda. Ecco, eh, ok, quindi questa è un po' la la, la proposta che il CRAP ha, appunto ha lanciato. nelle settimane scorse che sta portando avanti a livello cittadino con una serie di assemblee in cui la illustra eh, e la illustrerà la cittadinanza. Ecco questa proposta cade in un momento un po' particolare per la città perché appunto eh, come sappiamo a il 26, il 27 di, eh, di maggio si andrà a votare per l'elezione del nuovo sindaco. E quali sono diciamo, le posizioni dei diversi candidati rispetto a questa proposta, ma diciamo, più in generale rispetto alla gestione del servizio idrico, e che tipo di relazioni sta tenendo il coordinamento romano con l'acqua con questi candidati? Sì, ehm, come anche già fatto in occasione delle elezioni regionali, il coordinamento romano acqua co pubblica ha chiesto un incontro eh, pubblico ai principali candidati a sindaco eh, della città di Roma. e Per il momento contatti sono stati presi con lo staff eh, di Marino, con lo staff di De Vito e con lo staff di Medici. e L'obiettivo è proprio eh, che i candidati escano fuori diciamo, e che si pronuncino pubblicamente sulla questione, ripubblicizzazione, la questione acqua pubblica. pubblica come la intendiamo noi, quindi non controllo pubblico 51%, ma gestione completamente pubblica. E su questa cosa come sempre c'è un po' di braccio di ferro con il PD, nel senso che il con il candidato Marino abbiamo avuto un incontro preliminare in cui ci siamo un po' confrontati sui temi generali, però c'è un po' qualche difficoltà eh, a eh, realizzare un incontro pubblico. questo sicuramente non per eh, diciamo contraddizioni nei nostri confronti, ma per contraddizioni all'interno della, della coalizione. E quello che noi vogliamo fare ovviamente è insistere affinché e Il tema dell'acqua sia uno dei temi al centro della campagna elettorale che non venga accantonato perché è argomento scomodo, perché è argomento sul quale all'interno delle coalizioni non ci si riesce a mettere d'accordo, e questo lo faremo chiedendo incontri, organizzando assemblee pubbliche o eventualmente rendendo pubblica a noi la posizione dei candidati e se non sono loro insomma a volerlo fare. Ok, e invece abbiamo diciamo, avuto modo di leggere sui giornali di una polemica in corso con l'esimio palazzinaro romano Caltagirone nel senso che il 24 aprile scorso il coordinamento romano per l'acqua anche in collaborazione seppur con una parte dei movimenti di lotta per la casa è andato sotto la sede del messaggero noto giornale appunto di proprietà eh, del, del costruttore romano Eh, a dimostrare, a denunciare il fatto che appunto è uno degli azionisti di maggioranza di Acea e che è uno dei fautori dell'ulteriore privatizzazione di Acea cioè uno di quelli che aveva spinto Alemanno l'anno scorso a giungere alla definitiva vendita delle, delle quote del, almeno della maggioranza delle quote in mano ancora al, al Comune di Roma ecco mh, il, il messaggero ha risposto in modo molto nervoso e direi anche intimidatorio e soprattutto mistificatorio rispetto a quella, a quella iniziativa. Quindi magari è il caso di precisare alcune cose. Sì, assolutamente. Noi eh, abbiamo scelto il gruppo Castagirone come simbolo. dei poteri forti a Roma che si muovono su vari temi, tra cui anche l'acqua, perché appunto Caltagirone è anche dietro alla nomina del, del nuovo amministratore delegato della CEA eh, Paolo Gallo, che eh, appunto è sicuramente ben visto più da Caltagirone che dai cittadini romani. Quindi appunto come simbolo eh, dell'intreccio di interessi che vanno dal mattone all'acqua, all'energia... e abbiamo scelto di farlo come sempre in modo pacifico e goliardico con una serenata appunto dedicata a, Gaeta, a Francesco Gaetano Cattagirone sotto la sede del messaggero perché e non ci dimentichiamo appunto c'ha anche in mano parte dell'informazione romana quello che abbiamo scoperto è che già sapevamo però abbiamo visto Nero su Bianco che evidentemente non ha in mano solamente queste carte Cattagirone ma ha anche, può anche contare sull'amicizia. pronta eh, di una serie di poteri politici della città trasversali, eh, da Alemanno, a Veltroni a tutti coloro che si sono affrettati a dare solidarietà al Messaggero per eh, ipotetiche aggressioni che sarebbero avvenute quel giorno nel corso di quell'iniziativa eh, nei confronti di giornalisti del, del giornale, giornalisti che noi non abbiamo nemmeno visto e che soprattutto ci hanno visto loro da dentro ridendo perché appunto l'iniziativa era, era di tipo goliardico, quindi un'invenzione eh, veramente di sana pianta alla quale Più o meno ingenuamente, questo non lo sappiamo, hanno abboccato appunto una serie di personaggi politici e rappresentanti di istituzioni e di forze politiche della città, e, offrendo la loro solidarietà ai giornalisti aggrediti e appunto questa cosa non è assolutamente vera, ci dice che evidentemente E, oltre alle numerose occupazioni a Roma in questo in questo periodo si sta toccando un nervo scoperto dei poteri forti della città e intendiamo assolutamente continuare a farlo con iniziative come questa e il tutto se per qualcuno vuole vedere appunto vuole vedere la versione reale di ciò che è avvenuto e tutto è registrato in un video. che si trova sul sito www.acquabenecomune.org e che appunto invitiamo a far girare perché davvero fare corretta informazione, non la chiamo controinformazione, è davvero difficile quando si ha davanti Caltagirone a braccetto con i, i poteri politici forti della città. Bene, ti ringraziamo Simona e ci risentiremo presto anche perché appunto per la battaglia per che la CEA torni pubblica sicuramente proseguirà nelle, nelle prossime settimane. Grazie ancora, a presto. Grazie a voi, Ciao. buona serata. E quindi torniamo in, in, in onda qui da Via De Volsci e per dire solamente appunto che questa è la dimostrazione del fatto che quando si toccano alcuni interessi sia diciamo con le mobilitazioni delle settimane scorse con le varie occupazioni... E con il cosiddetto tsunami tour si coglie nel segno così quando appunto eh, in maniera apparentemente diciamo poco significativa si va sotto la sede del messaggero a manifestare per l'acqua pubblica a Roma eh, seppur indirettamente si coglie nel segno e la reazione dei giornalisti eh, succubi della volontà del loro padrone Eh, Caltagirone si è subito manifestata appunto con, nei giorni successivi con articoli che appunto denunciavano le intimidazioni di, uno, di una serenata che diciamo questo la, la, la, la dice lunga su quale siano appunto le mistificazioni in questa città e ce la dice lunga sul fatto che un personaggio come Caltagirone quindi uno dei maggiori Eh, finanzieri eh, ma anche editori italiani possa avere un peso nel manipolare l'opinione pubblica eh, ma non solo anche appunto, rappresentanti di forze politiche romane di organizzazioni anche noi anche di organizzazioni sindacali romani che hanno preso le difese del, eh, del, del noto costruttore e che ce la dice lunga anche sul fatto che Questo diciamo, conflitto di interessi tra editoria, costruttori e azionisti di un'azienda che gestisce servizi pubblici locali a Roma fondamentali come l'acqua e l'elettricità debba necessariamente cessare e che speriamo... chiunque vada diciamo eh, sapendo che sarà difficile però quello che chiediamo noi è che chiunque vada a, a, a guidare l'amministrazione romana se ne renda conto e prenda provvedimenti in tal senso Volevo riflettere insomma insieme a voi che ascoltate come il potere dei palazzinari a Roma dal secondo dopoguerra a oggi è stato praticamente incontrastato adesso forse C'è stato qualche sindaco meno coinvolto, mi viene in mente forse Pedroselli ma eh, sostanzialmente se prendiamo per esempio eh, l'epoca dell'elezione diretta del sindaco, da Rutelli a Veltroni ad Alemanno, eh, con eh, i piani regolatori, varianti piani regolatori, eh, le leggi che consentono il, la commissione pubblico privato... Uh, i favori continui ma anche le imposizioni dei costruttori sulla politica romana è stato un dato costante con la devastazione del territorio e anche il dramma del, della mancanza di case che è sotto, sotto gli occhi di tutti quindi è il vero dato di continuità al di là di, delle presunte differenze politiche tra centrodestra e centrosinistra uh, questo è veramente un potere molto forte a Roma dove non dimentichiamo c'è anche Una potenza straniera che dal punto di vista immobiliare ha un potere enorme che è appunto il Vaticano. Sì, assolutamente. Ma appunto per uh, così precisare una questione che sta sempre in questo all'interno di questo ragionamento su come mh, le diverse amministrazioni, ma mh, diciamo ai noi eh, mh, quelle amministrazioni di centrosinistra che hanno preceduto Alemanno sono andate a, a, a, ad approvare provvedimenti in favore di alcuni personaggi, di alcuni noti personaggi. in particolar modo in questo caso parliamo di Caltagirone ma ovviamente non c'è solo eh, Francesco Gaetano Caltagirone la privatizzazione della CEA è avvenuta a partire da metà degli anni 90 Eh, all'inizio era stata presentata come una privatizzazione soft eh, nel senso che seppur veniva messa in vendita il 49% delle, delle, cioè veniva trasformata in una società per azioni e poi venduto il 49% di azioni queste non potevano essere detenute da una stessa persona da una stessa azienda o gruppo diciamo finanziario per una quota maggiore se non erro al 3% ora questa clausola è stata cancellata Sostanzialmente a favore di chi? Dele, dei grandi gruppi come quello di Caltagirone, delle grandi multinazionali come Suez. Tant'è che oggi Caltagirone controlla attraverso il, il suo gruppo il 16% delle azioni, è il primo azionista privato. Suez è cresciuta negli anni fino a superare il 10%, e quindi questi sono tutti atti che poi negli anni hanno diciamo. progressivamente accentuato, eh, diciamo per così dire lo spirito privatistico eh, di quella che appunto era presentata come una privatizzazione soft. Eh, scusami, teniamo anche conto che pure la maggioranza formalmente in mano alla Roma capitale, al Comune di Roma, se la linea politica di politica economica la dettano i gruppi privati, se c'è una convergenza anche ideologica del sindaco, no? rispetto, ma possiamo ricordare Rutelli che era la stessa cosa pur essendo l'altro schieramento e nel voler dare una gestione in tutto e per tutto privata è chiaro che anche con la maggioranza non ti serve a niente anzi, è un rafforza quello che decidono i privati è una foglia di fico dietro cui nascondersi la, la, la maggioranza del, del, del comune e dei comuni di Roma in, in Acea tant'è poi che chi ha deciso negli anni chi comanda in Acea erano i soggetti privati e in particolar modo Caltagirone Cioè Caltagirone e Suez si sono spartiti la presidenza e l'amministratore delegato di, di Acea Gallo è un uomo che proviene da dentro Acea era il direttore generale, è stato eh, messo a, mh, a posto eh, di amministratore delegato in precedenza c'era Cremonesi e Staderini che erano uomini di Caltagirone Questa è la logica diciamo, a cui si è piegato il pubblico che però fa il pubblico nascondendosi appunto torno a ripetere dietro la foglia di fico del 51%. Sappiamo e lo denunciamo da tempo che è, diciamo, la questione non è avere la maggioranza o meno, la questione è che quando si sta nel, nel, nell'ambito del diritto privato e delle società per azioni si ragiona diciamo, per massimizzare i profitti. E questa è una logica a cui diciamo bisogna rinunciare necessariamente, tornare diciamo, a ragionare da pubblico e da, pubblico, da un nuovo modello di pubblico che appunto preveda anche la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. Noi siamo arrivati a conclusione, quindi salutiamo tutte e tutti e con l'acqua ci risentiremo il 27 di maggio. Ciao.